Olajzöld. Mezit láb futsz felfelé a folyékony betonon. A szalagkor lehet fagyott pókhálók és vastra verzek mellett. A kipreparált olajzöld élrendszert figyeled, a föld alól kibukkó másztalán gyökereket. Egy átjáró barlangba bújsz, meg pihánsz. Összehúzod magadon a bőrt. Balkezedben egy denevér forró teste, füstött fújsz a Kétségbeesve Kétségbe a fekete kérget, amikbe jelleket véstek. Nem tudod olvasni őket.